Proč tak silná slova? Vlastně i v tom janovém listě jde o lásce předam. Ta ostrá slova. Třeba svědčí o, o tom, jak tam vyostřil konfliktu tajdejším zboru, že musí aposto a říct to jasně, ostrými slovama, jde o pravdu a lež. A když tomu tak je, musíme my taková ostrá slova převzít odpovídají naši situaci. My dneska propakujeme přece ekumenu a vzájemnou toleranci. A víc než jednoho jsme se všímali, jako v Bibli, jsou právě, právě přítomny různé tradice, různej duchovní proudy, které všechny svědčí o Kristovi a který se Vzájemně z různých směrů doplňují. Všichni jsme přece křesťany, máme různé vyjádřené víry a sejdeme se potom v praxi, sejdeme se ve zboru, kde chceme něco působit, kde chceme Žít spolu. Tak proč tak silná slova? Nemám to radši nechat být. Ale může se přece jenom i dneska stát, že jsou na místě jasná slova i silná slova. Může se stát, že je to třeba výraz zbábělosti nebo strachu, že neříkám věci na rovinu. A tak se to i stává v kázaných, V kázáních nebudou se dívat daleko, ale naše církvi, když třeba Chceme brát ohled na to, že lidi s námi nesouhlasí a tak snažíme ji obejmout. A jeden takový příklad je, že vy necháme v našem kázání, v našem zvěstování slova, která můžou urazit. A jedno takové slovo je slovo hoří. No jasně, nikdo není dokonalý. Všichni jsme hříšníci, ale proč o tom mluvit a proč to třeba takhle pojmenovat? Toto je ohrožený, která se týká třeba dnešní marketingové círky, která nechce urazit tam hřích může působit jako strašák. A je i mnoho necirkevných lidí v dnešní době, který na to jedno pamatují, že církev zneužívala řeč o hříchu, aby lidi zdeptali a zmenšovali a kontrolovali. To i naše církev je živá. Pamět. Často to tak je, že lidi nechtějí slyšet raději mě povídej o lásce. A aposto i ve svém listě povídá o lásce opravdu, ale zde se potkáváme s ostrymi slovama Přece v Biblii není, milí bratři, milí sestry, jenom různost, která se sebou může být smířena. Přece v Bibli je také ostrá, ostré slovo, je také vyznání, je také polemika. A to máme tady před sebou. Zbory. A církve Janova okruhu byly v jednom ohrozený, které v té době se nepráví, bylo tak jasně, ale lidem se to zdáno docela logicky. Soudoby myšlení, soudoba filozofie, znala právě takové myšlenky, které křesťanství také zvěstoval. Myšlenky o tom, že Člověk je ztracen a potřebuje zachránit. Člověk je jako nějaká perla, cena, milovaná, která ovšem spadla do špíny, která se ztratila, která chce znovu nalézt a zachránit. A k tomu slouží poznání Boha. Člověk to má v sobě. A když poznává Boha, tak poznává i sám sebe, že je taková cena perla. A Kristus je právě ten, který nás přivede zpět k Bohu. Ven z toho špinavého světa, abyťom byli jenom s ním. Mí bratři, měli sestry, tak bych mohl stručně charakterizovat to přesvědčení toho zboru, kterému apostol, apostol píše. Je to jejich víra, jejich světonázor, docela logicky se to zdá. A Kristus jim něco říká. Oni berou Krista jako ten, který by tu perlu ze špiny, který ji znovu přiblížuje k Bohu a který ji zbavuje z toho špinavého a zlého světa. Tak, nemyslíme vlastně úplně stejně? A lidi, který my, s kterými potkáváme, který neuznávají křesťanskou víry, víru, ale to touží také po spásení, po tom, aby byli přijaty a milovaní. Nemyslí se oni podobu, podobně? A apostol má námitky. On jim připomíná, ale, bratři, Kristus přece přišel v těle jeho poselství nespočívá v tom, že objevují v sobě jiskličku Boha a přibližují se k nebi, ale Ježíš přišel na je dolu, do toho špinavého světa a učil a žil s nimi. A tekla nejenom voda k štů, ale tekla také krev jeho oběti. Je to dramatický a smrtelný příběh. A k čemu to bylo? Když jde o, jenom o to objevit Boha v sobě. Šlo o to, abychom překonali hřích, abychom začali milovat bratra i sestru. A dokonce i svého nepřítele. Ano, Bůh je světlo. V tom máte pravdu. Hledat Boha, poznávat Ho, to je cílem naší společné víry. A to platilo už před církví. A to platí i po církvi i pro lidi mimo církev. Hledat Boha, to chceme Jenom, že nám to nejde. Ta společná touha nevede k cíli, protože jsme vázaní světem, vázaní i sebou. Mily bratři, mily tady témější členové zboru a mnoho lidí dneska trpí hříchem. Trpí tím, že jsme vázáni tímto světem, že nemůžeme to, co chceme, neděláme to, co by bylo dobré. V tom nikdo není šťastný. I kolem nás trepí v tomto světě, vnímají ho jako nekonečné břemeno, vnímají ho jako vězení. Touží po svobodě a vidí v něm svůj osud, který nikdo, kterému nikdo z nás neutepře. Toto utrpení je pravé a to aposto vůbec nepopírá. Ale poznání jako probůzený ze zlého sna tak jednoduché to není. Jistě, všichni jsme Boží stvoření, ale nejsme od toho, abychom se sami z toho vymanili, sami sebe zachránili. Ano, Bůh je světlo. Bůh je světlo, protože svítí do našeho světa, svítí ve tmě, Bůh je světlo proto, že Ježišová krev nás očišťuje. Nestačí jenom chtít poznávat Boha, ale Bůh nám musí jít hodně stříc. Vlastně On musí tu celou cestu za nás jít až do smrtě. To je co, co bychom neměli zapomínat. To poznání Boha, to nám nejde kvůli tom konfliktu, do kterého jsme sami zapleteni. Není jenom naše nedokonalost, naše vzdálenost, ale my to sami působíme. Nestačí voda, ale je potřeba i krev. Jsme bez hříchu? Nejsme. Je hřích jenom osud, ve kterém, do které jsme vyprodaní a z kterého se nemůžeme sami vymanit. Ne, ale je to proviněný. Je to, jsou to činy, jsou to aktuální činy a stále k těm přibývá. Protože hřích není náhodou ale patří bytostně k nám. A tak apostol dává nám na pravdu. Je to opravdu tak, že poznání Boha a poznání člověka patří k sobě. To je podstata víry, ale je to přeci jenom jinak, než si myslíme. Když poznávám světlo, když Bůh svítí do mého života, tak to první, co poznávám, není Bůh, ale to prvním, co poznávám, že jsem sám Řišník. První pravdivá věta ve životě věřícího člověka, jako vykřik miminka pro nám po narození je právě tato věta. Ano, já jsem ubožák, Já jsem říž. A proto, milí bratři, milí sestry proto tak ostrá slova, protože tady je ta úzká ranice mezi pravdou a lží. Není všecko čedivé a pravdu tady je to černý na jedné straně a bílý na druhé straně. A my toto nepřekonáváme. On to překonal. Jinak by nebylo potřeba, aby Ježíš za mě zemřel. On by šel kus cesty, já bych šel kus cesty. Setkali bychom se uprostřed mezi nebi a zemi. Ale takhle to nebylo. Zemřel i za mnou na kříži. A vstoupit do světla Boží znamená pro věřící člověka uznávat, já jsem přišlik. Ano, Bůh je světlo. Ale toto vám píšu, děti moje, abyste neřešili. A postoj nekončí s tím, že s tím deprimujícím faktem, že jsem hříšník, ale toto vám píšu děti moje, abyste neřešili. To vyznání je předpokladem k novému životu. A to nový život je hlavní. Život bez hříchu. Život ve svobodě, toto je náš cíl. A toto nemá zůstat nějaká touha, nějaká utopie. Ale přesně tak, jako Ježíš se stal člověkem celým, tak i my se máme stát celým noví lidem. I když jsme hřišníky, se tady otvírá Nová cesta. Ovšem, jsou některé věci nesusitáně s touto novou cestou. A proto píše, říkáme-li, že, že s ním máme společensky, a přitom chodíme ve tmě, řeme a nečiníme pravdu. Říkáme-li, že jsme bez hřichu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hřichy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hřichy odpouští. A to třetí, říkáme-li, že jsme hřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Právě takový přesvědčený nám brání v tom novém životě. A kdo tvrdí, že je bez říchu, ten je právě ještě ten starý člověk. Proč přikázání se třeba ptají lidi, kteří se cítí svobodní, a už to celá Nebečtí. Proč ještě přikázání? My musíme pryč z toho špinavého světa. A to se už nám docela povedlo v Kristu. A těm lidem připomíná apoštol. Poznávejte hlouběji, Poznávejte sebe. A nejde o to utéct ve světle, ve, ze světa, ale jako přišel Ježíš do toho světa, máte podávat svědectví právě uprostřed toho. Ježíš je našem, našem vykupitelem. On nekáže chudáku, který sedí ve tmě, jak by to bylo, kdyby, kdyby. Ježíšovo evangelium není kdyby, ale chce se stát tělem maso a kost, chce se stát život v nás. Ježíš nás zbavuje hříchu proto, abychom mohli žít s ním. A toto je boží světlo, ne zdálný, chladný, jako fascinující, ale přece neučinný. Boží světlo svítí tak, jako slunce. Boží světlo nesvítí jenom, ale ohřívá. Boží světlo nás proměnuje, osvětluje nejenom zvenka, zvenčí, ale i uvnitř. A už chápeme, proč tak ostrá slova, protože jde tady o celou, o naši existenci, o náš život. Řích není nějaká nedokonalost, neznalost, nebo nějaký omyl životný, ale řích, kde je nejnebezpečnější, je odmítání. Odmítám toho světla, odmítám toho evangelia, která svítí a která ohřívá a která potěšuje. A už nepotřebujeme žádný světozná názor, žádný logicky systém, teologicky, když dokážeme do sebe přijmout toto hřející světlo odpouštění. Kdo? Toto vám píšu, děti moje, abyste neřešili. Tento obzor se tady objevuje. Ale, milí bratři, milí sestry, přece jenom bych tady nechtěl končit u této věty. Proto máme ještě pět na šest veršu jí zde druhé kapitoly Janova listu. Otvírá se nám život bez říchu. Co, když přece jenom řešíme? Avšak řešili kdo? Když toto tady čtů, tak se přece oddechnu. Protože nejsem na cestě náboženského perfekcionismu. Nemusím se den s tím vyrovnat, jak mi to ještě nejde. Avšak řešili, kdo máme u Otce přímluvce, píše Apošto. Tento přímluvce je v neustálém kontaktu a tento přímluvce má jméno. Nestačí úplně říct, Bůh je světlem, ale životně důležité je pro nás, pro naši cestu víru, že my víme, jak se jmenuje. Že to poří světlo má jméno, Ježíš a Ježíš se za nás přímlouvá. Proto došla křesťanská církev, která řečí o duchu svatém, který pořád s námi je. Nebo o tom, že Kristus přimlouvá v nebi za nás. A důležité je, že je to vde i v noci. Že je to neustále možné k němu volat, s ním být v kontaktu, a vyznávat to, co nás zatěžuje, co je naším břemenem, co je náš osud. Říct mu to na rovinu a dostávat od něho odpověd. Totiž Kristus přišel, abychom nezůstali tam, kde jsme, ale abychom měli Budoucnost. To, co jsme stále v tomto světě, že stále nejsme svobodní, že jsme na cestě, to nic nezmění na tom, že slunce už svítí a svítí i v noci. Že máme smířený, že ačkoliv jsme říšnici, řích nás už neovládá, Bůh je světlo a my jsme v něm. Amen.